Bismillahirrahmanirrahim Suratul Ikhlas Makiyah au Madaniyah Wa ayatuhah -ha, Arbaun au khamsu ayat Bismillahirrahmanirrahim Su'ilan Nabi wa'an Rabbihi Fanazala qul huallahu ahad Wallahu khabar huwa Wa ahad badal minhu Au khabar thani Allahu samad Mubtada wa khabar Ay al maksud fil hawa iji ala dawam Lam yalit lintifa'i mujanasatihi wa lam yulad lintifa'il huduthi anhu wa lam lahu kufwan ahad ay mukafian wa mumathilan wa lahu muta'alliq bikufwan wa quddima 'alayhi li'annahu mahattul qazdi bin nafyi wa akhara ahad ismun yakun 'an khabariha riayatan lil fasilah suratul masad autabbat Maqiyah wa ayatuha khamsu Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sanaa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah Suratul Ikhlas Ikhlas ba'da ma qul suratul tauhid tajrid ada lagi surat Al-Tanzih, ada surat Al-Najjah macam-macam. Ada Ishruna Isman, ada 20 puluh nama. Fakathratul Ismi terdulu ala syaraf, ala ziyadati syaraf, banyaknya nama. Itu menunjukkan tambahnya kemuliaan. Tambahnya nilai Surat ini ada Khilaf antara ulama Ada menyatakan ini makkiyah Ada menyatakan madaniyah Makkiyah yaitu surat atau ayat Yang turun Goblal hijrah Madaniyah yaitu surat atau ayat yang turun Ba'dal hijrah walau fi Makkah Walaupun di kota Makkah Ada empat atau lima ayat di sini Khilaf antara ulama' Bismillahirrahmanirrahim Su'ilah sallallahu alaihi wa sallam, Nabi ditanya an rabbih daripada Tuhannya Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang menyatakan ini orang musyrikin yang tanya Ada yang menyatakan pendeta Yahudi dan Nasara yang tanya Orang musyrikin bertanya Inna ilahana thalath mi'ah washti washtun Inna alihatana thalath mi'ah washtun Walam tuqdu hawa'i junah Pakai Fabi Wahid, Tuhan kita ini ada 360, mereka punya Tuhan 360, tak ada di layak sampai sana, seperti bilangannya hari dalam setahun. Itupun hajat kami belum teratasi, kemudian kita menyatakan Tuhan itu cuma satu. Pakai Fabi Hmm? Maka turun ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yuulad walam Ada juga yang bertanya ma sifatu rabbik amin nuhas Amin min zahab zabarjud Awakifahwa okay, Tuhan kamu itu sifatnya gimana sih? Dari monel, dari emas, perak atau zabarjud, sifraq hey, bak, eh sifatnya mana? Dari mana Tuhan sifatnya Tuhan kamu itu apa? Maka turunlah ayat kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufwan ahad Ada lagi Riwayat Ibn Salam Abdullah bin Salam Yahudi Abdullah bin Salam Yahudi Pernah Menemui Rasulullah Pernah ketemu dengan Rasulullah Abdullah bin Salam Yahudi ini Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin Salam An-syuraka Allah Alladhi anzala taurah Ala Musa Atajiduni fit taurah Anak bersumpah kepada Allah Nyumpah kamu kepada Allah Yang telah menurunkan kitab Taurat. Enti dapatkan enggak sifatku ada di kitab Taurat itu Rasulullah. Kepada Allah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pendeta, pendetanya Yahudi. Maka Abdullah bin Salam enggak jawab. Onsurbabak. Ayo, sekarang enti nisbatkan Tuhan enti. Sebutkan Tuhan enti siapa? Kemudian Nabi gemetar begitu, karena mendapatkan wahyu dari Allah, turun ayat, turun surat, suratul ikhlas, qulullah hati Allah, samad amin yitlam jurat, ulam yaqullahu kufanahad, ketika dibaca itu, langsung Abdullah bin Salam menyatakan, asyhadu alla, asyhadu annaka rasulullah, wa anna Allah yudhiruka, wa yudhiru dinak ala al-adyan, saya menyatakan engkau adalah rasulullah dan kamu serta agama kamu Bahkan Allah akan tampakkan pada seluruh agama Allah. Yurid yudhirahu ala Kata Abdullah sallallahu alaihi wasallam, inni sifatak fi kitabil at-taurah. Dimatikawi. Aku mendapatkan semua Sifat-sifat kamu ada di kitab Taurat. Malak dibawa sama dia di kitab Taurat itu. Bunyinya begini. Ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka syahidanubashiran wa nadira anta abdi wa rasuli sammaituka al-mutawakkil. Lasta bifadzin wa la ghalid. Wa la sakhabin fil aswak. Wa la tujzi'u bisayi'ati mitlaha. Wa lakin ta'fu wa tasfah walan yakbidahu Allah hatta tastajima bihil milla almawajjah hatta yaqulu la ilaha illa Allah yaftah biha a'yunan umya wa adanan summa wa quluban gulfaa yallah bin salam ini orang yahudi pendeta yahudi yang masuk islam karena itu masih ada yang masuk islam sebetulnya ketika orang-orang yahudi menghadap Rasulullah ditanya Maquluka fi Abdullah bin Salam? pendapat kamu tentang Abdullah bin Salam gimana? Qalu khiyarun min khiarina wa ibnu khiarina. Itu hebat itu orangnya yang, yang terbaik di antara kami, turunan orang terbaik di antara kami. Kaifa law aslam? Gimana kalau masuk Islam? Ah enggak mungkin. Ada itu Alim bin Alim itu. Itu turunan orang yang berilmu menguasai kitab Taurat. Suruh keluar Abdullah bin Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ah ini min asyrarina wabna asyrarina. Ini turunan orang-orang jelek di antara kita ini, dia orang jelek katanya. Ayah hayyapun. Bismillahirrahmanirrahim. Klu Allah wa ahd. Datang, datang, datang. Habis. Hina, hina. Habis dah. majlis ni huna. Ah, hamam. Ya, hamam. Klu Allah wa Katakan dia Allah itu ahad satu kok tidak pakai wahid kok pakai ahad karena muraatul fawasil di sini karena fasal-fasalnya di sini pakai apa namanya ahad samad yulad begitu ya nah qul ahad fa Allahu khabar Allah jadi khabar huwa khabar Allah juga jadi khabar Fa Allahu khabar. Eh, Allah itu mubtada Allahu khabar Ahad. Jadi badal. Badal minhu, badal daripada Allah. Allah Hua mubtada Allahu khabar mubtada Ahad jadi badal. Atau jadi khabar tsani. Allah. Allah jadi khabar tsani Ahad eh bukan. Ahad jadi khabar tsani, Allah jadi mubtada berarti Hua mubtada al-awwal. Allahu Mubtada Thani Ahad Khabar Thani Huwa jadi Mubtada Allah Khabar Awal Ahad Khabar Thani nah, Huwa jadi Mubtada Allah jadi Khabar Awal Kemudian Ahad jadi Khabar Thani Dulu Allah Ahad Katakan Allah itu maha satu Allahus Samad Ayy Al-Maksud Fil Hawa Ij'ala Dawam Allah yang dituju Dalam segala keperluan Kepentingan selalu Wah itu Bisa memberikan faedah sifat Allah Mujud Atau wujud Allah itu mempunyai sifat wujud Kemudian Wallahu Itu juga Menjadikan sifat Allah itu maha hidup karena enggak mungkin ada tanpa hidup. Kalau mati berarti enggak ada. Kemudian gidam tidak mungkin Allah itu baru ada. Berarti Maha ada sejak dahulu kala. As-Samad. Kalau sudah demikian Allah itu punya sifat yang Maha mampu Maha iradah Maha berkehendak, dan seterusnya. Lam yali itu, lam yulat. Allah tidak melahirkan Lintifai mujanasa teh. Lintivai mujalasa, mujanasa indak. Mujanasa ya. Lintifai mujanasa teh karena tidak Allah itu berjenis. Kalau Allah itu melahirkan berarti ada yang sejenis Tuhan. Karena enggak mungkin manusia melahirkan cecek. Atau cecek melahirkan kambing. Itu harus sejenis. Kambing punya anak, kambing. Kalau Tuhan punya anak manusia enggak mungkin. Tuhan itu, kalau punya anak, ya jadi Tuhan juga. Karena itu Allah tidak bisa di apa disamai jenisnya. Karena orang-orang, musyrikin al-arab mereka menyatakan bahawa malaikat itu banatullah mereka malaikat itu adalah banatullah anak-anak perempuan Tuhan kalau yahud menyatakan uzair ibnu allah kalau orang-orang nasara menyatakan isa ibnu allah kalau muslimin menyatakan lam yalid walam yulat. alhamdulillah walam yulat lintifail huduts anhu tidak dilahirkan karena Allah tidak baru. Kalau dilahirkan berarti baru lahir Tuhanya. Huh? Baru lahir Tuhannya Lintifail hudud anhum. Walam yakin lah kufu an dan tidak ada, tidak ada bagi Allah kufu aymukafian kufu yang membandingi Tuhan yang sebanding dengan Tuhan. Wamumasilan dan yang semisal dengan Tuhan. Yang bandingi Tuhan itu ada yang disebut syabih ada nadzir. Syabih itu al musyarik fi ghalibih. Yang bersetuju siku dengan Tuhan dalam kebanyakan sifat Tuhan. Enggak ada. Kalau an-nadzir al musyarik fi qaliliha. Fi agalia yang sejenis dengan Tuhan sedikit aja menyerupai, misalnya dewa kan? Yakini dewa itu manusia tapi berkekuatan Tuhan. Neh? Ya? Itu adalah nadir, ah ha? atau syabi. Lam yakun laukufuan ahad. Atau mumasil. Kalau mumumumasil al-musharik fi jamii sifat. Jadi ada mumasil. Ada syabih, ada nadhir Kalau Mumathil al musharik Fi jami'i sifat Kalau Syabih al-mufam al-mumathir Fi ghalib sifat Asyarik as fi ghalib sifat Kalau al-nadhir al, al musharik Fi agalis sifat Allah mahasuci daripada itu Semuanya Walam yakun lahu Kufuhan ahad Mutalik bikuflan falahu maka lahu di sini mutalik bikuflan kalau detak takdir itu begini sebenarnya. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Gitu. Ahad jadi isimnya yakun kufuan jadi khobarnya yakun. Walam yakun ahadun kufuan lahu. Kenapa kok didahulukan di sini? wagad wagadama alaihi li'annahu mahallul karena didahulukan daripada Kufuan lahu itu badal mutaalliq karena bagi Allah itu mahallul ghasad di sini mahallul ghasadnya adalah Tuhan mahallul ghasdi bin nafi tidak ada bagi Tuhan ya berarti tujuan daripada ucapan ini adalah hanya kepada Tuhan Wa akhara ahad dan di takkhir ahad di sini padahal jadi isimnya yakun. An khabariha riayatanil fasilah. karena perhatikan fasalnya. Jadi sehingga semuanya pakai dal fasalnya dari itu. Ini surat adalah asas daripada tauhid Dan Nabi menyatakan bahawa surat ini adalah surat Al-Quran separuh daripada eh, sepertiga daripada Quran. Kenapa Quran itu pertama Tauhid kedua ada Ahkam ketiga ada kisos atau hikaya. Berarti separuhnya sudah terlingkup pada kululillah alad Allahumma sabbat lam yulidulam yulad walam yakulahu kufuan alad dan Siapa orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di fi marad alladhi yamutu fihi yuksir min lam yamut hatta yura maq'adahu aljannah. Siapa orang yang dia ketika dia sakit dia, di akhir umurnya yang menyebabkan sakit itu matinya dia dia memperbanyak kul dia tidak mati kecuali sudah ditampakkan tempatnya ada di surga Allah. Dijamin mati husnul khotimah. Kan itu kalau sakit inti perbanyak kalau Allah hadal Allah ada al-maut, Allah di sebab al- Allah al-maras sebab al-maut ini. Nah, had si soal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Allah swt mempunyai sifat-sifat di -sifat antaranya Ra'ufur Rahim. Tapi ada kalanya Rasulullah dikatakan Raufun Rahim juga. Apa bedanya ini? Ya, ada nama-nama Tuhan yang tidak boleh dinamakan kepada hamba. Seperti Allah sudah jelas. Sifat-sifat Tuhan juga ada tidak boleh yang diberikan kepada hamba seperti Ar-Rahman Tidak boleh manusia disifati Ar-Rahman Kerana punya sifat Ar-Rahman yang rahmat dunia dan akhirat adalah Allah, Al-Jabbar, al, al mumit Al-Muhyi Tidak bisa itu kepada manusia Tapi ada sifat Tuhan yang bisa disifatkan kepada manusia seperti rauf rahim mu'ti ya Allah itu memberi manusia itu juga memberi rahim Allah itu maha rahmat manusia itu bisa dianjurkan rahmat Garim itu ada sifat-sifat yang boleh disifatkan sifat Allah disifatkan kepada manusia ada sifat yang enggak boleh ditiru itu hanya milik Allah almutakabbir misalnya itu susut sifat Allah. Kalau ditiru sama hambanya malah enggak benar itu. Nah, dalam hadis Rasulullah menyatakan takhlagu bi akhlagila. Nah, berperangailah kamu dengan akhlaknya Tuhan. Allah Maha Rahmat yang rahmat nanti. Allah Maha memberi yang sering memberi nanti. Allah Maha menolong yang sering menolong nanti. Tapi dalam beberapa sifat enggak boleh. Misal. Al-kibriya'u ridai Wal-adamatu izari Faman naza'ani Fihima khasamtuh Wa fi riwayatin khasamtuh Kesombongan Keagungan itu adalah Ibarat bajuku dan ridaku Artinya pantasnya sama Tuhan Siapa mengambil sifat itu dari aku Berarti aku musuhi dia Aku hancurkan dia Gambarannya kalau Allah itu sombong pantas. Itu seperti pakaian yang pakai manusia pantas. Tapi kalau pakaian dipakaikan sama kerah lucu jadinya. Kalau manusia ini pakai pakai pakai sifat Tuhan pakaian Tuhan keagungan kesombongan lucu jadinya. Nggak ada yang perlu bisa disombongkan daripada manusia. Itu hanya pantasnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Allah menyatakan itu ibarat pakaian ku, Pantasnya sama Tuhan sifat itu. Nggak pantas sama makhluk sama sekali. Kemanasaan yang mengambil dari aku sifat itu berarti aku musuhi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi e, Rauf Rahim itu adalah e, sifat Allah yang bisa disifatkan kepada makhluk, tapi Sina Muhammad ha, disifatkan langsung oleh Allah Rauf Rahim itu yang hebat Nah, itu yang hebat. Nah, hari sunnahalikum bilmut minina Rauf Rahim sama dengan Allah itu adalah Hadi pemberi hidayat dan Allah juga mensifatkan Nabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim inka Muhammad amarika an ila sirati mustaqim ada yang lain Ustaz, keutamaan surat akhlas itu apa sih, Ustaz? Banyak di sini. Uh, dan ini penting untuk kita. bagi orang yang ma'isahnya agak seret ini. Uh, ini kulun muhtaj Seorang datang kepada Rasulullah, dia mengeluh, ana nifagir ya Rasulullah, seret rezekinya anak Ya. Hmm. Biasanya kalau urusan rezeki ini serius, dengarkan. Maka Rasulullah menyatakan idadakat albad fasalim inka na fi ahd fa ilam yakin fi ahd fasalim alayya wa qra kul wallohu ahd marta Kalau masuk rumah kasih salam kalau ada orang di situ kepada yang menghuni rumah itu. Kalau enggak ada salam kepada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baca kul wallohu ahd satu kali. Fa fa'ala ar-rajul Allah alayhi rizq hatta afada ala Kemudian orang itu selalu melazimi masuk rumahnya, kasih salam, salam kepada Nabi, baca qul Terus begitu, akhirnya Allah lancarkan rezekinya. Sampai rezekinya itu berlimpah sampai bisa membantu tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. La ilaha biar rezekinya lancarnya ya.